Hadiju Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam wa sharru al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin walalah wa kullu walalatin fi an-nar Të nderuar besimtarë Allah subhanahu wa taala i ka zgjitur profetit toni sallallahu alaihi wa sallam Kur'an madhështor Kur anën e qëditëshëm, të cilin kërët e gjuhën gjindë të të qëditën për ti dhe për bukurisët ti, të kur anën e të cilin ndodhe lajmet e atyre që kanë qënë për parë nesh, lajmet e atyre që do të vinë pas nesh, a i është gjukua së nërmjet nesh, gjdo kush, gjdo mendje madhë që e lejët e ja thyën Allah kërë izin ati, Të Kur'an, e zbritja Allahum i profetin e ti sallallahu aleyhi wa sallam, që ajita ledzojëta. Fëtë Allah subhanu wa ta'ala në Kur'an, Utlu ma urhi ileyke min kitabë i Rabbik, ledzojë e librën e zositë tënë të dëshpavur të, kështuë Allahum e urdhëronë profetin e ti sallallahu aleyhi wa sallam, që të ledzojë Kur'anin, që <tod> të alëtëzoj shpallëja në allahu subhanu wa ta'ala në vetën e ti dhe për vetën e ti. Gjithashtu e ka u përëdhuruar profetin e ti sallallahu alaihi wa sallam që të alëtëzoj e të njerëzve, që ufshin e ta besimtar ose musë besimtar. Edhe profetin sallallahu alaihi wa sallam shuka me përruar. Fëtë allahu subhanu wa ta'ala në Qur'an, Këtëa i reka arsën naka fi umëtin që dë khalatë min qabliha umëm, Li të të luar a lejhi mulledi au hajna i lejk, o hun jek furuna berrahman. Këshunet kemi dërguar ty në një popull, për para ti ka pasur popullet të tjirë, që ti të lezosh atyre, atë që të kemi shpadhur ne, që ti të lezosh atyre, atë që të kemi shpadhur ne, ndër kohë që ata e mohoj më shiru esinë. Edhe ashtu valla O Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar profetin sallallahu alaihi wasallam që ti përkujtoj besim të përkujtojë besimtarët me anë të Kuranit, ku thot: Fa dhakkir bil Qur'an man yakhafu 'ad. Farai më roti, edhe përkujto me anë të Kuranit atë që ka frikë kërcënimit të nimin Ahiretit. Përkujto me anë të Kuranit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 duaj oni u parla unju parlajmëroj un ju juve me anë të shpalljes ky profet i dërguar i Allahut shembullion më i lart i parlajmëron njerëzën me anë të shpalljes e Kur'anit edhe profeti sallallahu alajhi wasellem gjithto aiete që tham i ka vënë në zbatim por këtë arsye transmetohet në hadith të saq Se profeti sallallahu alaihi wasallam lëzonte në ditën e xumës, lexonte në hutbë le surën Qaf, që është një sure që ka zbritur në Mekë dhe flet për ditën e gjykimit dhe tregon argumentet që ka treguar Allahu për ditën e gjykimit, është një nga surat e shkurtra dhe të bukur, prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ua lezonte dhe ua recitonte sahabëve në hutbë çdo xumë. Ai sot një prej grave të sahabeve e ka mësuar surën Kaf, e ka mësuar përmendësh surën Kaf nga goja e profetit sallallahu alaihi wasallam kur ai e recitonte atë në hutbë. Kjo ka qen hutbja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo mbas i kaluan gjithë sheku i kësaj sunete e profetit sallallahu alaihi wasallam është harruar. Për këtë arsye u ndeshën sot vlezër Këtër i njëra dhe mjë sunet të vdekur i cili ka vdekur prej kosh ndërë muslimane dhe të ledzoj muslimane dhe të kuran të ledzoj muslimane dhe ato ajetet të ato ajete cilat e ka urdhru Allah u profetin të ledzoj të ledzoj të ledzoj të ledzoj të ledzoj të ato muslimane dhe për ndoj dhe Allah subhanu wa ta'ala e ka zbëjtu të kuran edhe mundesh në të ledzoj surën kaf dhe do të jabë me shpegime shkurt e shkurt që të kuptojnë i demi përgjishme të surës, të pësa jo vetë në vetë vete, është një përkujtim, dhe ka elokohensën e Quranit, të madhështisë u Quranit, i cilë është më rekullit. Këtë Allah subhanu wa ta'alë me të surës, kaf, u al-Quran il-Majit. Kaf, është një shkrujnë, me atës të cilës, Allah subhanu wa ta'alë, e këtë në të surës. Edhe kjo shkrojnë është një prej vërkullime të Kur'anit të cilës nuk janë di kuptimin njëri edhe pse shumë prej djertare ka dhën shkullime për të por realitetin njëre t'i zymt njëre t'i mjegot për para t'yre dhe nuk mund të t'azbulojnë do se qëfar kuptimi ka në realitet kjo dhe i shkrojnë dhe kjo është prej vërkullime të Kur'anit edhe o thotë Allah subhanu wa ta'ala wa kemi seshtë të Kur'anë مشهون عربي مفعال عربي قيكمتني بيت مع جيدا تويو بنيتون ليبرسي هاي قد ق والقران المجيد باش قران للمدروشم فالله سبحانه وتعالى باش قران للمدروشم قد القران المجيد بل عجب ان جاء ابو منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب Mosbesimtarat kur e dëgjuan Kur'anin dhe që profeti sallallahu alejhi vesellem i paralajmëronte ata maut kuranit u çuditën. U çuditën që, që u erdhi një paralajmërues për njerëzo që ishte si ta dhe paralajmëronte për dëshkimin e ditës gjykimit, për injalljen dhe për llogarinë që do ja më përpara Allahut, edhe than mosbesimtarat, kjo është një çështje e çuditshme që për ne është vetëm një njerëj që thot që është tërbuar e zotet në parlemrojnë për një dit që do të jabë në logarivë për Allah edhe që di e tyre vindet sepse ata nuk e mendonin dhe asë nuk e kuptonin dhe as, e dot, se si mundi që njëriju të rinjallë ma si ka pëdekur dhe më thonë atë të të shonjë në rinjallë parlemë thot Allah e i dhamitna o kuna të rabën dhe nike rajur në bëjit nëse ne nëse dhe vdesim, ose kur dhe vdesim, e të bëmë i dhe, a do ktheje për sëri, për në kjo është në këtimi largët. Kjo është gjallë e mos besim të ardhë. Fodhë Allah, subhanu e ta'ala, ka në alim në amë tënë kësën ardhëmin muaim dhe në kitabun hafidhë. Fodhë, por, Allah të regon, që kur dhe vdesim njërë, Allah i madhëruar i di se shfar pjesës të truj paksonën për i tyre, në trupat e tyre gj dhe qëpa në njërët, dhe e i ditin njëllët të përësëri. Pasë të të dhe Allahu subhanu e ta'ala, belë këtë dhe bu bil haqilën ma gjahë e hun, fa hun fi emrin më rinjë. Të të përkundë të zi, kërë erë i kërë e vërtet, e vërtet e njëllë, e që do njëllën dhe gëllën lëgari, ata e përgjën shlumën të të vërtet, edhe ata i ishën në dyshim, nuk ishën të sigurët, Pasat o dhe Allahus uh, përhanu ta e talë dhe usilë të ty argumentet që ata i shofin vedhë me sute tyre, u dhëtë e valem një munduru inë e sema i thonë pa unë kefe bëni naha, o zejen naha, o malë hamin furunçë. A nuk kam parët e qilin si për tyre, se si kemi ndërtuar në ta dhe se si kemi zbukuruar, ndërkoj që kë qilë nuk ka hapsira, në më dhërë nuk kam të përshdhice dhe nuk kam të të shregullime. Allah subhanahu wa ta'ala ka kryuar qenë një formë të përsosur, nuk gjenë të asullu e mangësie, nuk gjenë të asullu e bërshliku të kotë, për kundët e shdoj gjërve nësën për në në levet, dhe kjo qenë është një ndërteja se buqishme, e të i dukshme në dëtësinit dhe përtojnë kërjesat me lajket, gjindët, yjet e tjerë. Edhe dhëtë Allah, përsi ta arruke që për të qenë, dhe mos besin ta, a nuk e që gjithë të qilë, ku shë kryoj të qilë? Pasetat Allah subhanu wa ta'ala, wal ardham adëdanaha, wal qajna fiha ravasia, wal qajna fiha ravasia, u ambetna fiha min kulli zaujin behic. Ndërse token ne kemi shtrirë, e ka përë Allah mu të shresht, të gjërë, që të kërë njës i njerëzit e jetojnë të, edhe Allah subhanu wa ta'ala ka bendosë në të malet, që ajo tjetë, E stabile dhe patunëshme, dhe palëgjishme. Për pa në e të rëkon profetë s.a.ll. në i hadith të sakt, që kur kërjojë o ndohë të token, ajo lukundej. Thotë, kur kërjojë o ndohë të token, ajo lukundej. Dhe i zafasaj, kur i hodh i malet, ajo ustabilizua. Thotë ustabilizua dhe qëndërëj në vend. Dhe kërësh në hadith të sakt, që ja të rësmeton të barani. Përse, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d o e mba të nafiha më këllizohin bëhiq, kryo të ojë që jetë, kryo të ofën, kryo edhe të bimësi qifte të bukra bimësh. Ma të tësile dhe një riu shikon bukurin e krimit Allah subhanu e ta'ala. Dhe këllë dhe bukurie, e qon një riu me mendin e ti, dhe besimtare me mendin e ti shëndosh, dikullark. E qon të bukurin e gjenetit, Presa qomos kishë krijuar alo bukurinë të botës, do kishë mundsi njeriu të përfituon vetë ose si se çdo të thotë bukurinë, dhë asu të kishë mundsi të përfituon vetë ose si mund të kubojë në xhenetët. Është një iu magjnitë për këto bukurive, edhe bujqi e bukuria e xhenetit janë shumë herë më të ndahas se bujjet e sajete. E profetit e sallallahu alajhi ve sellem ka thënë për bujjet e xhenetit, që ato nuk i përfituon do të mendë njeriu, asyr nuk i ka parë, as veshmi këtë dëgjuar dhe mendet ti nuk e profetoron dot kur këta e bukurri të ciret e në krije sa po kriju si e si tërë bukurive kush kon bukurri e ti bukurri e ti e që në loj bukurri e të ciret nuk e profetoron dot njeju kur në bot nuk, bot, nuk e profetoron dot por të të shohi për sinëtar dhjit e një qëkimit kur të të, të kodat lonsu më në të ala nuk në nështin në e ti Për këtë arsye Allahu ka bërë gjëra të kërkesa të bukura që njëu të shikojë përetryer dhe të meditojë dhe të shkojë me në mendjen e tij di ku larg edhe të fokitohet. Por ne sot Allahu na vazhdim në në vazdim të ajete tabsirat au dhikra li kulli 'abdin monib. Çiri toka bimësia, megjithëse që ka krijuar Allahu këtë përsosje, i ka bërë të gjithë këto si për kujtim edhe mundsi që njëri të shohë të vërtetën. Për kujtim për besimtarët dhe njëriun, je, për njeriu, edhe ed mundësi që i jepot mundsië njeriu të çojë vërtetën dhe të largohet nga verbëria e të kopës. Dhe për kujtim për çdo njerëj që dëshiron të kthehet tek Allahu subhanahu wa taala. Qase do t'u llojë më dhuroan unazzalna min as-sama'i ma'an mubarakatan fat'amatna fiha fat'amatna bihi jannatin wa haba al-hasid. Më natyrë që me zbritme e qelli, ujë të begatshëm Edhe kemi mbir, edhe ka ka ka nxirr Allahu nga toka maan, këti ujë, kopës të bukura, edhe fara të cilat i korrin njerëzit. Po pasot Allahu subhanahu wa taala walanqala basiqatin lahu tula'u an-nawid, kanë ti gjithashtu maan këti ujë, palmat e larta, për të cilat rnxhin në ato hurmat që ne i ham selimiriftarit. Palmat e larta, të cilat kanë fruta të mira dhe të bukura dhe të, të shijshme, Rizqa njërë i banëtë, të cilët janë rizqë, furinësi për Allah, për robritë. Wahi nabi i bendëta mejta, këdhar i këtë khunun shëto. Masë të regojë Allah gjithë në kryesa që i bërë, që i ka kryua në të jetë, dhe ne ishojme së për ta, të cilët të urshë të, të, të, të, të, të vdekra, dhe morën jetë, dhe u bon të do bishme për njerëzimin, për Allahu subhanahu wa taala që Allahu i bëri një udhaje këtyre dhe kështuar si deri të si në gjallë dia tjetër ditë gjykimit. Sigurisht se është hera e parë, çu është edhe hera e dytë të një gjallë Allahu subhanahu wa taala në gjykim. Pastaj më treguan Allahu se sipopujt, popujt e mëparshëm përqenjeshuan vërtetë ku shi në fundimin e tyre. Pasi tregoi Allahu argumentet e qarta të ringjalljes, duke duke u argumentuar me argumente të sajete që ka krijuar po Allahu subhanahu wa taala A të rëgohën se shë fa ka thënë për kërëpohit e tjerë, thotë Allah s.w.t. Këtë dhe më të qabë në mënë kohë nuhin, o a sëhhabu në rësja o thëmud. E përgjë nështrua për parë të tyre, dhe mënë përpar mënë shqipët meke, se të të të profetit të të s.s. Për parë të tyre, e ka përgjë nështrua që të të të vërdet, populli nuhut, populli rësit, Se gjithë të popër e jë përgjën e shëtruan. Po kush ishe për fundimi të tëre? Për fundimi tëre ishte se Allah s.w.t. e shkëtërrojën të popit. Tëtë Allah s.w.t. e bashdim, O ashabul eke ti u kohmu të bërë, kullun, kullun këdhebër rusule fë haqqëtër o aqitë. Tërgën për ashabul eke, populli ekes, edhe popit edhe populli të bërë, që ndodhës në jemen, Të gjithë ata i përkëshëruan profetët për, për këtë vërte të vërtetë që u solm ata në besën e ditë gjykimit dhe përfundimi i tyre ishte. Përfundimi i tyre ishte se ata e merituan dashkimin prej Allahut subhanahu teala. Pastaj na u tregon një argumentim tjetër për ditën e gjykimit dhe thotë: "Dha ayina bil khalqi al-awwal bal hum fi nabsin min khalqin jadid." Bëri pyetje retorike njerëzove u thotë: "A u lovëm në krijimin e par?" A qolën pra e krijimit të parë thotë njerëza. Patjetër që jo. Krijimi i parë për Allahu ishte vetëm që i tha bëva dhe u bë. Çfarë është e krijimi i dytë? Prandaj thotë Allahu subhanahu wa taala, përkundazi ata janë në dyshim për krijimin e dytë të qenies. Pasi tregon Allahu subhanahu wa taala se ai ka krijuar njeriu dhe di se çfarë për shëritin e veten e tij. Wala kadhalqana l'insan wa na'lamu ma tuswisu bi nafsihi. أَكَرَ أَكَرَ ne nehumo aqrabo ileh min haml walid. Ne ken truor njeriu dhe e din se çfarë përshpërita in e vetën e tij dhe ne tij se damar i më afurt i se ta marrë përgjigjes. Më afurt i me malajkit e tij se Allah subhanahu wa taala i ka dërguar ty me leg njeriu që përmban të vazhdimta jetave. Të të i prane një riu dhe e kinë shaka përshpirit një në de të letinë dhe Allah u atit përpare tyre dhe i ka parë mund që i ta dinjë në shaka përshpirit një dë letinë edhe shkruje për, për një riu dhe një riu dhe qdo mund mjo se të keqenë si të shmi për të givesi kjetit i dhjetana kalmu talaq Danieli Ali eljemi Meghan Alishimalikaid Kjo doja fërsit edhe të pau ashtë për shkall se dy me në të du mele ri me një riu dhe të djachën të majtë dhe e prezentë si më prej ti, marit në shdo punë që bërë njërju. Marit dhe shnojnë dhe ta. Ma e elpidu më në kohlin, illa ledheji rraqibu në atid. Në shdo fjarë që e fleta i, në shdo fjarë që e fletë njërju, ata janë prezent dhe të gashmë dhe shkruhe dhe përshguhe së mirë, dhe me leku, që i rrinë njërjut. Për tregua që njërju ka i lojë përkujdesi për e lojë të qantë, edhe qitë të që të rëgohen për, për, për, për të rëgohen që për desë Allah i ka vendosë të melek i ka vendosë që në nësër ditën e gjëkimit të marin më gërri për ato puj që ka në shkurëtu me laget dhe dhe jenët të të shmindar vetë me laget për të që e i ka vepurur të pun i dhjet të lakën më të lakëjani anil jemino anil shimali përgjit ma jelë fëdhu min të ulin illa lëdhej i rakibun atit <coughs> o gjahet Pasi tregon Allahu më dhëruar gjithë jetën njeriu punon, edhe, edhe, dhe pune, dhe edhe i shnohen të gjitha. Është do vi një moment kur do të mbylja çdo punë dhe ai do të jetë momenti i vdekjes. Tot Allahu subhanahu wa taala tot dhe erdhi, erdhi zbeka me dhimbje të vërteta. Kjo është për pse secili sti largoheshë. Hoza sakratul maut bi lhaq, zalika ma kunt mid mutahit. Ta sqetohet se ai isha Allah, në devan no, ai thoshte, "Totë do u bëkë të lutim Allahun, o ti adet vet, para dekës së pa baim, tregon një viersh. Që kuptimi i saj është që nuk i bën më dobë njeriu momentet e vdegës as punë dhe as gjë. Përkundër se do dalë para Allahut. Ai thotë, "U bëkë mos thoj kështu murdua, atë që ka thënë Allahu, erdhje në dekë me të vërtetën e vet dhe me dëmin e vetas. Kjo është ajo për secilin që zgjyrgohesh." Kjo është ajo përse si ti largohuheshit njeriu tonë jashtë i hutuar dhe humtohet dhe, dhe harron vdekjen. Mund të përfitojë çdo person të vdekur vetëm vetëm vetëm vetëm kurrë që përfiton dot vdekur. Dhe kjo është potenca e, e njeriu të dynjan. Parëto dalloj që vdekja s'është si vërtetën, të vërtetën që ka qenë njeriu i hutuar për isaj për jetën e tij. Mbas si ndodh vdekja dhe vdekja nuk vërtet është kameti çdo personi po, po fdik një riu për të ka vashbër kemeti. Do të nërfi ka fessur dhe li kejohun muajit. Atër dhe të frëtë surit, se po fdik një riu për të i shfryrë sujet. Do të frëtë surit, bririt i cili është, bririt i cili fru, kër i frin Isaafili a.s. Do të rinjadë të gjitha kryezët për dhe nërgarimër parë Allah s.w.t. Shikoni kërën rëgjin e njareve, në fjëndën parë të regon që një r Do të shkruajmë like çdo gjë që ka burim të jetë. Pasi do vdes, pasi do rinxjalle. Në fillim varacurse Allahu subhanahu teala më ofron disa argumente logjike për, argument për njerimin që ai të bindet që më vërtet ka rinxjallë. Më pas kaloi Allah në një formë tjetër për ta bindur njeriu për rinxjallën, dhe kjo është prekje ndjenjave të njeriu, duke i treguar disa momente të vështira të të, të njeriu, të cilë do t'i kaloj ato kur të rinxjallë para Allahut. U nufiq bi suri zalika yawm wa'id Fotomaus subhanahu wa ta'ala unufiq bi suri zalika yawm wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'irun wa shahid Tërgon Allah subhanahu wa ta'ala, u fryhet surit e trigjant të gjithë njerëzve para Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë do të vijnë çdo person, çdo njeri i gjykimit, do ketë vetë 2 melek. Çdo njeri i tind i gjykimit jonë besimtar ose jo besimtar me vetë 2 melek. Njeri dheriton dhe t'i dherit dëshmitar kundër ti Pra të që ka pëpërurën dënjah Wa jatë këllu nëfsin ma'ha sa iku wa shahit Pas të i dhothë Allah subhanu wa ta'ala La qadë kumëte fi gafleti min hatha Fa këshëfna rënke dhita'a ka fa basaru ka ljumë hadith I dhothë Allah subhanu wa ta'ala njeri ut Po njeri t'ishe i huduar për ekti moment Dhe për ekti qëndrimit maë për parë Allahut Ke qeni huduar dënjah Sepse njeriu futohet pas asaj që shikon dhe harrohet atë që nuk e shikon. Për këtë arsye ka qenë i një hutuar njeriu të dyja dhe ka për të ka për të kujtuar për të hutesë vetëm kur të zbulohet çikimi. Po ne Allahu Subhane Teale të, të dhunja ka bërë njeriu që ai shikon disa gjëra, nuk shikon shumë gjëra. Ka shumë gjëra po të cilat njeriu po ti shikojë mund të dhezi, ai nuk e shikon të dyja. Por do të shohë të ditë gjykimit. Ato dit kur nuk kam vdekje, por ka vetëm shfrublim ose të dënim për atë që ka bërë njeru i këtij mba. Hoca, at sekretum, tot Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'a ma wa ja'a kullu nas ma sa'iqu shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Ti ke çnë sku idesur për kësa ditë dhe ne sot po ta zbuloim perden tënde, fa basuruk al-yawm hadid. Edhe shikimi jo të të shë hefur Hefur dhe të të të shikonë të gjaj që nuk i shikonë e digur Shikonë me lajket like Dhe shikonë allohë më më të shtinë e ti Dhe shikonë gjëhnemin Dhe shikonë gjëhetin Dhe shikonë gjindë Dhe shikonë gjëtë gjë Dhe shikonë pjesën e brendshme dhe të vshetë Të universit që nuk e ka parë në i her Dhe shikonë se sa i marshtruar ka që në të dynja Sa i hutuar ka që prej o mautë Atëherë ka qenë të kuptuar njeriu se ai ka lënë shumë mangë të hakun e Allahut subhanahu wa taala. Por nuk i vënë dobi nëse nuk ka punuar ndërtetë të vërtetë të jetës të mirë. Laqad kunti fi ghaflatin min hala fa kashafna anka lita'ika fa basara ka lyoma habibi. Wa qala qalinu hadha ma ladai'i. Atëherë lidh maliqu i cili është me njeriu dhe i thot kjo është ajo që ke punuar ti, një ri prezant përpara teje. Al-qiya fi jahannam kullu kaffarin anid. Fizin jahannam, i thot Allah subhanahu wa taala dhe me lekë hidhini ju të dy, hidheni në xhehenem, çdo mohues, çdo injorçi që është larguar nga e vërteta. Min na'ilin khayr mu'tadin murib. Ato personi i cili ka qenë pengues dhe të mirës nuk e jetë të të mirë edhe dëshuës e të vërtenës men nga e lënë kajrë muhtë të dimmurib pasetot Allahu subhanu wa ta'ala allëdi gja'ala ma Allah ilahën akharën fë alqijahu fil adhabi shqedit kë personit qimi bërë shok Allah në dhurim hi dhe një ata në nëndëshkimin e madhë nëndëshkimin e red basi plasin me lajket Këtë dhe i tërgojët njëriu që e i ka qenë një shkujdesu nuk të jetë, për të dhe gjindi që rinde me njëriu. I cili ka qënë pjesa e bëndshme njëriu që e ndi se zjarën e epsheve, zjarën e tëshimeve, edhe ishte përnar, ose bashkë përnar me trupin e njëriut, edhe ortakme të në gjunafet që bën njëriu të jetë. Edhe atë e zinë të dytin e gjykinë për parë Allahusë, suhanëve ta ala, e zi e gjindi me njeri jutë gjindi që ka jetuar o trupin njeri jutë Kale karinuhu, rabbena ma atë gajto o lakin kane fjë dalari më bërjit në përnë njërju përnu justifikovat, a dhe jne të të të të të të të zotë këy i së që më humbe këy i së përbër në meje, këmë dëritote këmë dhjiste, këmë andisë të epshin këmë andisë të dhjiste dushime edhe u nëmë nuk e shëtë baja edhe jne të t Kale, rabbena, kale karinu, rabbena matë gëjtu. I thotë, zotë i onë, unë nuk e humba ta, dhe asë nuk e bërë unë që, që, që ti te këllu i kufit, por a ishtë një humbit qartë vetë, ishtë e pisliku i shpirtit ti, a ishtë më nga mua mundësi, që unë ta humba ta. Dhe kjo është e përtejtë. E me gjithëtë Allah s.w.t. Ufot të dyve, edhe gjinë dhe njeriut, Kale la të këtasimu lëdejnë. Kote Allah s.w.t. Mosu zinik të përpara meje, Wa kada kada dëmë të i lejkun bilu arit. Mosu zinik të përpara meje. Sëpse unë në kam silën ju në dy njarë, Farë në i mërim, që ruo një nga qëhlemi, Ruo një nga të shkimi, Mosu ndisht një epshët e njërë djetrit, Mosu bin në shejtonit, Sabron dhimën dhe është shumë i keq, dhe nuk e bën dëm, nuk e bën topi në gjykimit. Zënia përpara meje. Khana la taqtasimu ladaya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Famsozin përpara meje, sepse unë kam dhënë një parajmërim në dy javë. Ma yubaddalul qawlu ladaya wa ma ana bi-dhallamin lil 'abid e pasaj ma si e do të lau që më suzini për para me u je pa të tërë një përgjigje e si dhe ufut të të të të zemë një përgjigje nuk u denë më kur thot nuk drësho atë kjarat e kun dhe o nuk i pojtë patëresi i kryesave nuk drësho atë kjarat e kun dhe o nuk i pojtë patëresi i kryesave për të trakuar atyre që Allah u dha vetë në fjanë e vërtet dhe nuk e ndryshojnë vërtetën e do të ndryshojn pas të tërgënë Allah s.q. në të shkimin ma dhështore që ka përgatit për dh. ata që ku dhështonur dhe ti dhe thot jo me në kullu li gjehennem halim të lakti halim të lakti halim të më mëzit atë të ditë do t'i temi gjehnevit a unë bushe edhe gjehnevit do të akama a unë bushe gjehnevit do të akama Hidhën të popuj, e popuj, e popuj, e popuj, e popuj, popu, që i divë të më maur umë në, në tyre, edhe dhe të gjëhemi, a ka ma, a ka ma, a ka ma. Në shdoj njimi veta, 99, 99, veta 999 dhe 99 jam përgjëhenem. Në shdoj njimi veta 999 dhe jam përgjëhenem. Edhe dhe dhe dhe dhe të gjëhemi, a ka ma, a ka ma. Dersa vendosë Allah, s'përhano t'ala, për t'i dhënë ka pagu në qëhënemit. Edhe atërë të qëhënemi, mjaftë, në mjaftë të alkaqë. Masë hytë gjithat e që e mëjtonë të në qëhënem. Pasë i tërgënë dhe shkimin Allah subhanu e talë u tërgënë pësimtarëve dhe shpëmlimin e madhë që kanë të qibinë dhe Allah subhanu e talë. U usë dhife t'il gjenë të ulimut të kine dhe iro për ejtë. Ndërkoj që gjitha 99, 99, që qëhnem, këjni, në të që në gjenet, Thotë Allah subhano ta'ala për këta, edhe pra të apobjë të zilë ishëm besimtarë, njërës të mirë, dhe kësure të këllohu subhano ta'ala, Thotë Allah i më dhëruar u afrua gjeneti për dhe moqmet, ditin që kimit, me mirësinevet, me herënevet, me afërësinevet, edhe e bënë Allah dhe pregatitet të për qërë për qërë për qërë për qërë për qërë për qërë për qërë për qërë për qërë për q kjo ma thuajon li kjo ma thuajon li kull awab hafiz qe allah subhanahu wa taala kujenet es ai i cili es premtuar por çdo personi i cili kthehet tek allah ose herë bën djynave kthehet tek allah pendoi te ruaj por djynave do te dynje do mazon nuk es kush nuk es nuk es mjaftueshme qe njeriu vetem jet musliman mund te njeu musliman dhe bën gjith djynave edhe mund të të përfundimi ti shumë i keqtë të ka Allah subhanët të alë. Por duhet që johë të jeshë musliman, por të jetë besim të arë, i dhe voqëm, të ruhet në gjunave, i dhe argohë dhe të qijet, atëherë të të të allahu, për këtë të njëri rëgjëneti, edhe i meritonë të të firme i rëgjët. Pas e të rëgjënë Allah subhanët të alë, atëherë bina i të besim të arë, të dhe menë khash i arrahman e belg Ky besimtar është ai i cili e kishte frikë mëshirouesin. Frik! Frik mëshiroues më shumë se çdo gjë tjetër. Nuk kishte frikë as tarriqen, as pasurinë, as dynjan, as njerëzit, as pushtetin, as asnjë gjë tjetër. Nuk kishte frikë më shumë se Allahu subhanahu wa taala, dhe asnjë krijes tjetër. Për këtë arsye, ky besimtar i cili kishte frikë Allahu më shumë se çdo gjë tjetër, kur i paraqitet dy frika A i e të përparësit frikës ndajë Allah Kërë është kërë person Për të cini ka thënë Allah Që për të e të gjenet Më në këshia rrahman e bilgaj A i që e kështë e frikë Allah Dukë e mështë të shikurë ata Pardaj dhe Allah u thotë në gjenet Besimtarën e ditën e gjukimit Por të i fuzin gjenet Të të shkojnë të lukina, afjah Të ndëtë të cilën e ta të shikojnë Allah subhanu ta U thotë allah, allah, allah, allah i të cilët më friksuar në mua, pa më shikuar, kjo është dita e shtesës, kjo është dita e shtesës, të të dhëllohu, subhanu më të alë në kuran, më mbraba, u abisalam, dhe khuluha, abis salam, dhe ali ke umë lë khulut, hynë në gjenet me pashin, se kjo është dita e përjetësis në gjenet, le humma e shahun e piha, u le lejna me zitë, ata ka në gjenet, qëfar të të shirojnë, dhe të cilën Allahu besimtar, e besimtarë, kjo është dita e shtesës. Edhe Allahu zbulon për tën e tij dhe shohin e besimtar, ti n -n -n shohin ato besimtarë në në në xhenet. Dhe kur ta shohin ato do t'i harrojnë të gjitha mirësitë e bujë të xhenetit. Dhe kjo është kënaqësia më ma, e madhe që u jep Allahu besimtarëve, edhe atyre për që kanë të përmenduar për takimin e Allahut supremitalit të ngjykimit. Qusallohën e mëdhëruar të llojëi për tyre. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasullillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mahim. <tibet> e shohë që kohë u zjatë, me gjithë të, këto ishën disa jete për isu e s'kafë, të cilët i ka tërgurë, Allah i madhurur, që ne ti ledzojmë ato, e të ledzojmë ato njerëzve, si që ka ledzojmë profetis sallallahu alai sallam në hytbë, dhe ua ka tërgurë ato besimtarve që të përkujtohen, edhe të kenë frinët të nimi të neftë, dhe përgatitën, të, të mos jetë të huduar edhe në pun të pare të surë, si sotë Allahu sëfëhane për e profetit tife dhe kjir bilu kërani me jeha për ahit. Por kujton të iman të Kur'anit, ata të cilët e kanë prikër të senimin, edhe të këzvatuar këta jetë, profetës sënëm e redzon të të surë besimtare, të gjumar, e besimtare dhe në shumitë në rastëve, që të i përkujton të iman të sajë surë e në të cilën e ka urethruar dhe t për ata që kanë zemër. Ky është një përkujtim po them për ata që kanë zemër ose dëgjojmë me vëmendje dhe ata janë, janë prezent në këtë përkujtim dhe dëuhen të arrijnë sinin e Allahut subhanahu wa taala. Jusallallahu ma dhuruar të bëjë për ato që funkuitohen me Kur'anin, jusallallahu ma dhuruar të na japë tobine Kur'anit, jusallallahu ma dhuruar na bëjë për ato që meditojnë Kur'anin dhe përfitojnë prej dhe respontojnë të qitë argument për ne ditën e gjykimit dhe ju kundër nesh Allahu subhanahu wa taala.